гарячої, майже запаленої. «Проведеш мене?» – сказала тихо, заспокійливо. «Хіба вам далеко йти?» – розслаблено видихнув Павло. І однак надягнув бушлат, провів Наталку до бабиної хвіртки. Наталка не стрималась і цмокнула його в щоку. Вийшла по дурному, по школярському. Вона пошкодувала, що їхня перша тут зустріч закінчилася так прикро і швидко перебігла двором до вхідних дверей, завбачливо вони замкнених ізсередини бабою Санькою. Окладалася в пухкі аж бездонні бабині, точніше настані парини, і не змогла стриматися, розплакалась, дала волю сльозам. Через стільки років побачити Павла дивом розшукати у засекреченому його засланні, говорити з ним, бути вічна віч, і не відчувати очікуваної радості, не знаючи, як достукатись до його пам'яті, як вернути йому душу. Щойно прийшла від нього, і вони знову нарізно, як і впродовж недавнього часу. Навіть більше вони різні, настільки різні, мовби виросли в різних світах і розмовляють різними мовами. Вони ще віддаленіші, ніж коли були на відстані, що її невідомо чим і вимірювати чи роками, чи кілометрами, чи невинайденими людством одиницями душевного болю. Ось вона зараз думає про нього, переживає, мучиться. А він, Павло, він думає про неї. А коли думає, то що саме? Кого бачить у подобі бабиної санченої дочки Насті? Помисливу підстаркувату дівку, підступну спокусницю, Приблукало у колишню селянку, якій треба збути нудний до безпросвіття в селі час, пустопорожньо дурепу з такими ж дурнуватими забаганками. Хто вона в Павлових очах і думках? Може, ніхто. зачинив за нею двері і випустив не тільки з хати, а й з гадки. І не побивається тим ані трохи. Непроглядна стіна густющої, яка лиш буває в глухому селі ночі, відгородила їх одне від одного, і ніяка сила не годна її розхитати, зруйнувати. Він собі по той бік стіни, вона собі по цей. Краще б цієї хвилини у двір до Павла заліз який злодюжка, і господар застукав би його, і Наталка, зачувши раптовий шум і гам, кинулась би Павлові на допомогу. І вони знов були б разом. Але ні, не чути злодійської ходи поблизу, і від Павлової хати не долинає жоден звук. Ніч така устоєна і затуживіла, і щоб її розворошити, має статися невідщо незвичайне. Нахлипавшись і наприслухавшись, Наталка врешті відчула в тому і заснула. Їй нічого не снилося. Боярик вернувся пізно. Павлович дивився телевізор і запитально кивнув до товариша. Той удавно весело доповів. «Здається, цілувалися. Діло молоде, що ти хочеш?» «Щось дуже скоро. І це мені не подобається. А може в них любов?» «Нічого», – відвернувся до екрану Павлович. «Ось приїдуть лікарі, то буде їм любов» бояра крадів із хатнього тепла і на останні слова не зреагував ніяк. Андрій і не счувся, як його взяли по руки і міцно схопили за передпліччя. З несподіванки здригнувся, ішов собі хідником, думав про щось своє, навіть мелодію мугикав, розворушений весняним настроєм, теплом, легкою меланхолією травня. «Аж тут маєш!» – розвернувся два міліціонери – де були хлопці у формі, судячи з усього, міцні і натреновані, отож вириватися дарма. Андрій не вирвався, тільки спитав, що сталося, хлопці? «Ми тобі ні, хлопці, ні рипа сіомігом влізав в цю дверцу і підвели до автобуса, що стояв за десяток метрів до перехрестя, одразу за яким, по праву руку, Вхід до парку імені великого поета заступав ланцюг із таких самих молодих і кремезних охоронців громадського порядку. Автобус уже був добряче заповнений переважно хлопцями і трохи дівчатами, вочевидь студентами. І Андрій, відчувши себе серед своїх, зібрався спитати, чому їх напхано, як у діжку. оцей непримітний ззовні автобус із непрозорими фіранками на вікнах. Але старшина, що сидів на першому від сидінні, сидінь, не выпродав. Молчать, никаких разговоров і вопросов. «Это вас будуть спрашивать паршивці». До Андрія не відразу дійшло, чому він опинився,